і поклав руку на коліно. Так, до певної міри. Це правда, обережно відповів він. За молоду люди бувають здоровіші, чуліші до закону правди. Потім вони старіються, слабшають. Всередині їх розвиваються інші сили, які забувають інстинкт. Правда, а надто такі сили, як любов до влади, панування, високої оцінки себе людьми, до оплесків, вихваляння, плазування перед ними інших людей. Ця любов до високої оцінки у людей спадково вона стала, не би, просто інстинктом. От ти, Марусю, поспостерігай сама себе, і ти помітиш, що і у тебе є нахили до того, щоб тебе люди високо цінили, хвалили, шанували, навіть заздрили тобі. Це, знову-таки, навіть у нижчих тварин помічається. Собаки, наприклад, дуже чулі до оцінки їх, дуже люблять, щоб їх хвалили, і не люблять, коли їх лають. Не б'ють, а тільки лають. Розумієте, висока оцінка несе з собою всякі вигоди, пошану, гроші, любов. От у нас у Радянському Союзі дуже вживається висока оцінка в роботі. Оце наше соцзмагання. Або в спорті хто дужчий, хто кращий. У нас у школі весь час змагаються, вставив Івасик, і скрізь люди, Івасику, змагаються та прагнуть найкращої оцінки. І то добре, коли заслуговують її. Але є люди, які високої оцінки не заслуговують, а бажання її мають дуже велике, навіть хворобливе, ненормальне. Так от Марусю, то правда, що Сталін у молодості, коли мав і здоров'я, і сили, то мав інстинкт справедливості, сильний і здоровий, і заслуговував високої оцінки. А як почав старіти, коли сили почали слабнути, інстинкт правди почав приглушуватись іншими силами, отим себелюбством, славолюбством, владолюбством. «Ой, дядю!» – скрикнула Маруся. «Так виходить, що всі старі люди повинні бути страшними егоїстами». Себелюбами? Ні, дівчино, не всі, а тільки ті, які живуть у сприятливих для розвитку цих сил обставинах. У нас з тобою тепер немає владольцтва. А дай нам владу. Дай можливість панувати, командувати. І ти побачиш, як ми швиденько навчимось дивитись на себе як на вищих істот. Бути владолюбами, як полюбимо таку професію. Але ж багато людей, то що майже всі люди так високо цінують Сталіна? Аж піднесла в Оосмарусі. Його ж так усі люблять, так славлять, як так справді, дядю. Ти несправедливий до нього. Експеримент почав давати небажані і навіть Небезпечні результати. Сергій Петрович вдивився у Марусю. Ось у неї були напружені, стривожені, навіть злякані. «Так, Марусю, так, ти маєш рацію. Багато людей щиро люблять Сталіна і високо оцінюють його. І я тобі висловлюю це не свою думку про нього, а думку інших людей». Я стараюсь бути якраз справедливим, об'єктивним. Я слухаю тих і тих, а хто з них має більше рації, це не нам, мабуть, судити. Так що ти на мене так дуже не накидаєшся, а послухай уважно. Я готова слухати, але коли ж... Ну, от і добре. Так давай тепер розглянемо, що кажуть одні і що кажуть другі. Ти, видно, добре знаєш, що кажуть ті, які хвалять і люблять Сталіна. Але, що кажуть інші, напевно, не знаєш. Бо казати що-небудь проти Сталіна, як тобі відомо, у нас заборонено, правда ж? Маруся знизала плечима і нічого не сказала. Так от давай насамперед проаналізуємо, кого ми, звичайно, любимо, а кого ні. Мы любим тех, кто нам добро делает, правда? А того, кто делает зло, приносит страдания, то мы не любим, ненавидим, лаем, говоришь.